Második fejezet. Nem tudta? Kérdezi mörzekné. Nem, asszonyom. Hangzik a válasz. Csend. Arra számítok, hogy ő nem éri be ennyivel, és ridegen kérdőre vonja a stuárdeszt, miért nem tudta teljesíteni a megbízását. De nem teszi. Pedig konok homlokával és acélkék szemével mörzekné maga a kérlelhetetlenség. Nehéz elképzelni, hogy visszahúzza a karmait, ha valakinek egyszer belevágta az írhájába. A körben senki se hajlandó átvállalni a vallatást, se Blavacki, aki annyira magabiztos, se Karaman, aki örökké a jogain lovagol, se az arcátlan Kresztopulosz, se a viúdák, akik olyan jól érzik magukat a nagyvilági hölgyek szerepében, se Robi, aki mindig kész odapöckölni valami piumasságot. Mintha a válaszok, amiket kedves úti kaphatna, egyáltalán nem érintenének bennünket. Persze nekem is ez a véleményem, mörzekné három vagy négy kérdésének önmagában nincs különösebb jelentősége. A válaszok elmaradásának azonban igenis van. Nem lehet tűrni, ez világos, hogy a Stuart -ez befejezetnek tekintse az ügyet. Mégis ez történik. Minnyáján hallgatunk, engem is beleértve, tekintetünk mörzekné asszonyon. Tőle várjuk, hogy továbbfaggatódzék. És várakozásunknak ez a veleje, ő verte fel anyulat, üldözze ő. Mörzekné nagyon jól érzi, milyen körmön font, és gyáva ürügyekbe kapaszkodunk, hogy átháríthassuk rá az üldözés feladatát. És hallgat, talán így fortjog magában, aha, most meg azt szeretnétek, ha kinyitnám a számat, hát azért csenyitom ki. A csendet Kresztopulos töri meg, de nem szavakkal, hanem zajokkal. Nagyot sóhajt, és két vaskos tenyerével többször rácsap kövér cobjára. Nem tudom, mit jelent ez a mozdulat, türelmetlenséget vagy nyugtalanságot. Ez a kresztopulosz állandóan izzad és izgul, amelyet láthatólag nagyon kényelmetlenül érzi magát a nadrágjában, amely ugyancsak feszültekintélyes potrohán és lejjebb a nemi szervén, az akkora, hogy erősen szétvetett lábbal kell ülnie. Nincs szegényesen öltözve, az kétségtelen, sőt, inkább azt lehetne a szemére vetni, hogy túlzásba viszi a fényűzést, főkép ékszerek tekintetében. Egy csomó csecsebecsét, gyűrűt hord, és mind arany. Sárga a mellét díszítő, sejem és a cipője is. Piszkosnak se lehet mondani, bár valóban kellemetlen áraszt. Csak az a fajta férfi, akin két óra elteltével kétes tisztaságúnak látszik az ing, és gyűrötnek a zakó. Túl sok verejték, nedv és nyálka szivárog a bőrből és a testüregekből. A fülben zsírképződik, a a szemsarkában csipa, a hónaj körül folyt terjeng, a láb bűzlik. Egy szóval kiváló a kiválasztás. Kresztapulosz feje kerek, sűrű, deresedő hajkoronázza haj koronázza, szeme akár a mátyás madári. Átható, de ide-oda rebbenő a tekintete. Bokros szemöldöke fekete vonallá folyik összes, orra alatt, amely hosszával és formájával pajzán gondolatokat ébreszt, tömött Jani Csárbajusz sötétlik. Kresztopulos még egyszer ráver a combjára húsos tenyerével, aztán Blavackira sandít, feláll, átvág a jobb félkörön, felemeli a függönyt, és ott hagyva nekünk a szagát meg a cipője két fénylő aranyfoltját, átmegy a turista osztályra. Néhány másodperc múlva hallani, ahogy különösebb szemérmetesség nélkül, kinyitja és magára zárja a WC ajtaját. Blavacki úgy pattan fel, mint rúgó lökné, a nagytestű emberek mozgékonyságával ő is átsiet a jobb félkörön, csak ellenkező irányban, majd minnyájunk megdöbbenésére előkapja a kresztopulosz az ülés alól, az ülésre teszi, kinyitja, és neki fog, hogy átvizsgálja a tartalmát. A hindu pár, melyik kresztopulosztól jobbra ül, és eddig tökéletes közönnyel szemlélődött, nagy izgalmat árulás a nő már-már közbelép, de a férfi nyomatékosan ráteszi a kezét az alsó karjára, és ránéz nedves, fekete szemével. Talán ennek a hindu párnak is van miért tartani a blavacki kíváncsiságától? A többi utasban különböző érzelmeket kelt az amerikai gátlástalansága, és elsőnek, még Karamant is megelőzve, igen, egy nagy és düllett szemű kopasz francia nyilvánít véleményt, aki balra ül kresztapulosztól. Felháborodtam, mondja. – No de, uram, ehhez aztán igazán nincs joga? – Szerintem sincs, – erősíti meg Karaman angolul megjátszott diplomata nyugalommal. Blavatsky ügyet csevet Karamanra fejét, melyre sizsakként borula a sűrű haj, harciosan a kopasz francia felé fordítja, s nyugodtan tovább kotorázva a görög táskájában kedélyes pimassággal odaveti. – És miből gondolja, kérem, hogy nincs jogom hozzá? – A franciasága titűnő, de a kiejtése erősen amerikaias. Abból, hogy ön nem vámos, feleli a francia, és még ha az lenne is, akkor se kutathatná át egy utas táskáját az illető távol létében. A nevem Blavacki, közzi az amerikai széles fogpasztareklámosójjal és gyerekes büszkeséggel. A narkotik dolgozom, teszi hozzá. Zsebéből igazolványt vesz elő, és hanyagmozdulattal messziről oda mutatja a franciának. Nem tudom, miért jogosítaná ez fel, hogy egy francia repülőgépen egy görög utas podjászában turkáljon. Jegyzi meg a kopasz mérten. Én megmondtam ennek a nevemet, mondja Lavacki valami megfoghatatlan erkölcsi felsőbséggel. Ön viszont nem mondta meg nekem az önét. Ez az álszentség, akit az imént kénytelen volt rendre utasítani, hirtelen erényes férfiúvá változik, felbőszíti a franciát. Düllett szeme meglobban, hangja csattan, a nevemnek semmi közelhez. Lavacki, aki legjobban látta kiborítani Kresztopolosz táskáját az ülésre, most a műanyag bélést tapogatja, felselve a fejét leckésztető hangon ezt mondja. Nem társaloghatnánk úgy, ahogy felnőttek közszokás? A kopasztó balra ülő nagyon sovány, szinte összeaszott férfi, ekkor odahajol a szomszédjához, és néhány szót a fülébe. A kopasz, aki közel járt hozzá, hogy kirobbanjon, összeszedi magát, és hidegen így szól. Ha annyira ragaszkodik hozzá, bemutatkozom. Jean-Baptiste Pakó vagyok. A vállalat, melyet vezetek, furnérlemeznek való rönkfát importál. Busóá a tőle balra ülő asszott férfire mutat, a jobb kezem és a sógorom. Örülök, hogy megismerhettem, Mr. Pakó, mondja Blavacki leereszkedő nyájassággal, és önt is, Mr. Busoá. Mr. Pako, van önnek fia? kérdezi aztán, miközben siettség nélkül visszarakosgatja kresszta a táskájába a kiszort holmikat. Nincs, de miért? Hogy kerül ez ide? Ámul el Pakó, aki ha nyugodt, nagy és düllett szemével, különben is mindig olyan, mintha csodálkozna. Ha volna fia, mondja Blavatsky egy prédikátor komolyságával, ön is azt kívánná, hogy tegyék ártalmatlanná a kábítószerüzíreket, nagyokat és kicsinyeket egyaránt. Már pedig, kedves Mr. Pako, folytatja az amerikai visszatéve kresztopulosztárs kertőzülés alá, okunk van feltételezni, hogy Madrap a kábítószerkereskedelem egyik gócpontja Ázsiában, és hogy Mr. Kresztopulosz fontos szerepet játszik, mint közvetítő. Karaman összemondja fekete szemöldökét, és felső ajka jobb csücskét felhúzva, éles hangon és dagoltal angulú megjegyzi: Ha ez így van, akkor visszafelé kellett volna átkodatni a Kresztopoulos nem pedig odafelé. Lavatski leül mellém, előre és kedélyes fölénnyel rámosolyog Karamanra. Természetesen nem kábítószert keresek, mondja a maga mondatott Félre Félreértett Karaman. Kresztopoulos nem szállító, hanem közvetítő. Mindegy, mondja Karamas, gunyoros arcjátéka ezúttal még erőteljesebb. A puszta gyanú alapján átkutatni egy utitás podgyászát, merőben törvényellenes. Már hogy ne volna az, mosolyog derűsen Levacki, kivillantva fogait. Már hogy ne volna törvényellenes. De a cinikus hangról hirtelen átváltva a moralizálóra rögtön hozzáteszi. Csak hogy én inkább a kábítószer csempészés ellen küzdök, ha néha bele is kell rúgnom a törvényességbe, mint hogy fegyvereket adjak el a fejlődő népeknek. Karaman most egyszerre rántja fel a jobb szemöldökét és az ajka jobb szögletét. Azt akarja ezzel mondani, hogy az Egyesült Államok nem ad el fegyvereket a fejlődő népeknek. Én nagyon jól tudom, mit akarok mondani, feleli Blavacki. A két férfi már olyan éles hangot használ, hogy elszánom magam a beavatkozásra. Ezt könnyen megtehetem, mert Karaman tőlem balra, Blavacki pedig jobbra ül, s úgy szólván a fejem fölött bombázzák egymást. Úraim, mondom csöndesen, nem lehetne befejezni ezt a vitát. De karamánban bár nem adja semmi külső jelét, forra a visszafajtott méreg. Ellentmondásokba keveredett Blavacki. Veti oda halkan, és szinte hallani, hogy összecsikordul a foga. Maga nem a narkotikbüró embere. Az igazság az, hogy maga a narkotikbüróval, mint fedőszervel, a cia dolgozik. A hindú párt, mintha megint elfogná a nyugtalanság. Ez a benyomás azonban csak átsuhan a tudatomon, mert éppen Blavackit figyelem. Milyen különös arc... Csupa páncél és pajzs. A sisakforma haj, a szemüveg, melynek vastag lencséin semmiféle ellenséges pillantás se hatolhat át, s a hosszú hófehér sűrű nevésű jókora fogak, mint két cölöpsor, úgy zárják le a szájat. Egyébként a látszat nem téveszt meg. Tudom, hogy ennek a két lából járó erődítménynek támadó fegyvere is van, még pedig egész sereg. A tekintete, a nevetése, a beszéde, a pökhendi modora, és ami meglepő, a kedélyessége, mert ez a nagy darab szórós szemű ember elbűvölő is tud lenni, és él is ezzel a képességével, hol a javára, hol a kárára annak, akivel beszél. Ugyan-ugyan, Karaman, mondja és hatalmas fogai kivillannak, apró szürke szeme pedig fényleni kezd a lencsék mögött. Nem kell mindent elhinni, amit Crestopulosz összefecseg rólam. Ez a vénzsivány azt képzeli, hogy maga benfentes a Miknél és a védőszárnyai alá vágyik. Nem, semmi közöm a cia -hez. Na persze, folytatja is kacsint egyet. Utána kellett néznem, hogy kik lesznek az utitársaim. Ami gyerekjáték volt. A gépünk csárter, és ha jól tudom, az első, amit Madrapurba indítottak. Karaman nem válaszol. Amikor egy diplomata hallgott, olyan, mintha kétszeresen hallgatna. Karaman nem nyúl a térdén heverő lömondért. Mozdulatlanul ül. Lesüti a szemét, mintha az orrán nézegetne végig, és szigorú, rendezett profilját mutatja Blavackinak. Nemrég nyiratkozott, minden szálhaja a helyén. Észreveszem, hogy az ajka jobb fele még nyugalmi helyzetben is felhúzódik egy kisé, mintha a megvetés lassacskán ráfagyott volna az arcára. Azt hiszem, Karaman megbánta, hogy nem ügyelt jobban a nyelvére, és nagyon szeretné, ha legalább Blavacki ügyelne. De ha nem tévedek, az amerikainak ezt elgában sincs hallgatni. Eleinte csak ámultam, hogy egy úgynevezett titkos ügynök ennyi titkot kifecseg a nyilvánosság előtt, de most már gyanítom, hogy szánt szándékkal teszi. És gyanú bizonyossággá válik, amikor Blavacki lomha szájmozgásával és ártatlannak szánt, de karikatúrának sikerült arckifejezéssel ezt mondja. Higgy el, Karaman, nem tartozom a cia -hez. Csak is kábítószerügyekkel foglalkozom, és a legteljesebb mértékben fütyölök a maga olajkútjaira, meg a fegyverszállításaira, meg a befolyásaira a miknél, ha ugyan van. Karaman összerezzen, gyorsan és aggodalmasan körülvizslat, majd összeszorított a odaszizegi. Minden esetre köszönöm, hogy ilyen nagy reklámot csinál nekem. Blavacki elneveti magát. Nevetése azt akarja kifejezni, hogy ő jó fiú, de az újongás is kihallik belőles, ez egy csöppet cserokon szenves. Karaman újra beleássa magát a lemonba, arca megkövül az erőfeszítéstől, mert alig tudja féken tartani az indulatait. A közjáték véget ért, vagy legalábbis hamarosan véget ér. Ismét csend lesz és belép kresztopulosz. Sárga cipője villog előtte, illat egyvelege hosszan úszik mögötte, ahogy a helyére megy, és leül a hindú és pakó közé. Olyan sokáig maradként, hogy az emberben felötlig a kérdés. Vajon nem áldogálta -e egy ideig a turista osztály függönye mögött? Nem hallotta-e esetleg elejétől végéig Blavacki és Karaman szócsatáját? Ezen a gépen én már semmi se csodálkozom. Talán nem ismerte el Blavacki is egy utalással, hogy szintén hallotta, Akár ugyanígy, akár valamilyen technikai eszköz segítségével, amikor Crestopoulos néhány perccel előbb óvatosságra intette Karamant vele kapcsolatban. A Stuartess visszajön a tálalóban és leül a bal félkaré túlsó végén, kezét összekulcsolva az ölébe ejti, s csak gunnyaszt mozdulatlanul üres tekintettel, nem nézve senkire. Különös gondolatom támad. A Stuartess viselkedését azzal magyarázom, de persze van némi hajlamom a miszticizmusra, mint talán már észrevették, hogy valami jelentős és lesújtó felfedezést tett. Például rádöbbent, hogy nincs Isten. Előre tudom, mi lesz az ellenvetésük. Azt fogják mondani, hogy az Isten hitet elveszteni épp olyan nehéz, mint megszerezni. Ebben tökéletesen egyetértünk. De azért hadd mondjam el, én hogyan igyekszem megőrizni az enyémet. Azt tartom, hogy mivel a vallási meggyőződés hit dolga, olyat hinni, amire nincs bizonyíték, érdem. Ezt persze önök is kitalálják angyali ravazdiság, mert minden kétei a priori, eleve gyanús. Azon felül kényelmetlen is, is, ahogy az angolok mondják, nem fizetődik ki. Az ember semmit sem nyerhet, de mindent elveszíthet vele, legalábbis mindent, ami nekem fontos. Istent, akit atyámnak tartok, a világegyetemet, amelynek így van értelme, és a túlvilág vigaszos gondolatát. Még egy szót erről a témáról. Nem akarom példaképül feltolni magam, de elmondanám, mivel érem el, hogy béke honol a házontáján. Értelmemet rekeszekre osztottam, és a legkisebb, legvastagabb falú, legsötétebb rekeszbe bezártam a kételjeimet. Ha valamelyik előmeri dugni a fejét, irgalmatlanul visszatuszkolom. Ahogy most elnézem azt sztjuárdeszt, és észreveszem arcán a kétségbees és összes jelét, szenvedélyes érzések buzognak fel bennem. Szeretnék felugrani, hogy a karomba kapjam, megvédjem. Őszintén szólva engem lep meg a legjobban, hogy ebben a korban és ezzel a külsővel még ilyen ifjú a szívem, de elbűvülőnek találom ezt a lányt, ez tény. És már minden gátlás nélkül bámulom, tele csodálattal, vágyja, a gyöngétséggel, és természetesen részvétel, mert nyilvánvaló, hogy szörnyen gyötrődik. Amióta levette kis sapkáját szép haja arany fogja körül a fejét, karcsúnyakát is kiemelve, és szerintem a vonásait is sokkal jobban érvényre juttatva ami a szemét illeti, amelynek zöldjébe egy kis kékség is vegyül, így szomorúan még szebbnek látom. Csak nézem, és nem tudok betelni vele. Ha pusztán szemmel birtokba lehetne venni valakit, már a feleségem volna, mert a szándékaim, ezt mondanom se kell, tisztességesek, bármilyen kevés is az esélyem, hogy meghallgat. Eltedik néhány perc, és nem bírom tovább. Mindenképp kapcsolatot kell teremtenem a Stuárdess-szel. A legcsekélyebb ürügy is jó. – Kisasszony, – mondom, – lenne olyan kedves, is hozza nekem egy pohár vizet? – nem, Mr. Sergius? – feleli. – Örömmel tapasztalom, hogy én vagyok itt az egyetlen, akit a nevén szólít. Azzal kecsesen feláll és indul a tálaló felé. Utána nézek. Ennek a bájos kis teremtésnek már a járásában is kimondhatatlan örömem telik. Már jön is vissza teli poharathoz egy tálcán. Az utóbbira semmi szükség, mert a másik kezével fogja a poharat, nehogy felboruljon, de gondolom a tálca használatát előírják a szabályok, és Isten tudja, miért róla lévén szó, ettől az apró megkötöttségtől is elérzékenyülök, mert szolgálat. Tessék, Mr. Surgis, mondjas, ahogy megább lavadsz ki, és én közöttem s hozzám hajol, megcsap a jólápolt üdenői test illata. Átveszem a poharat, de rögtön megrémülök, mert a sztjuárdesz, mintha sarkon akarna fordulni, ilyen gyorsan itt hagy, s hallatlan bizalmaskodása ragadtatom magam. Kinyújtom a karomat, és megfogom a kezét. Várjon, legyen szíves, mondom sebesen. Mindjárt visszaviheti a poharat. A lány elmosolyodik és vár, sőt nem is próbál szabadulni, s miközben iszom, mitagadás iszonyú zavarban, Oldalról ámulva nézem, hogyan simul bele kis keze az én nagy szőrös mancsomba. Hát a lábla mürzekné ő nagysága azonban megvető fújtatással jelzi, hogy észrevette a mozdulatomat, bal szomszédom, Karaman pedig tovább olvasva a egy kicsit feljebb húzza az ajka csücskét. Egyszerre nagyon ellenszenvesnek érzem ezt a Karamant a lenyalt fejével és a konzervatív diplomata képével. De mégse kortyolhatok az idők végezetéig egy pohár vizet, akkor se, ha egyáltalán nem vagyok szomjas, és nem üldögélhetek az üres pohárról a kezemben, ha azt Juárdes várja, Mélabús arcával most egészen olyan, mint a Máriát köszöntő angyal Leonardo da Vinci képén. Megint feltűnik, milyen szomorú a szeme, és halkan megkérdem. Bántja valami? Nem is akármi, hangzik a meghökkentően sokat sejtető, de keveset mondó válasz. Így folytatom. Tudja, a tapasztalat megtanított valamire, ha az embernek problémái vannak, csak várni kell türelemmel, s a problémák önmaguktól megoldódnak. A halára gondol? kérdezi a sztjuárd ez aggodalmas tekintettel. Megtermedek. Nem, nem, mondom kicsi bizonytalanul. Nem, dehogy, az még nagyon messze van. Egyszerűen csak arra gondolok, hogy idővel az ember másképp látja a dolgokat, és nem érzi a gondjait olyan égetőknek. De vannak kivételek, jegyzi meg a lány. Kezem, mint egy kis rab állat fészkelődni kezd a markomban, mire gyorsan elengedem, és visszaadom a poharat. Még egyszer rám mosolyog, és elmegy, és most igazán ráillik a hasonlat. Letört virág. Kapcsolatba kerültem vele, ahogy kívántam, de abból, ami a lelkét nyomja, semmit sem árult el. Sose találkoztam vonzóbb és rejtélyesebb egyéniséggel. Hadd térjek vissza arra a körülményre, hogy ezen az első osztályon az ülések körben vannak elhelyezve, s hadd könnyítsen meg krónikási feladatomat egy hevenyészet ábrával, amely bemutatja, hogy, mint az angolok mondanák, ki ki mellett ül. Jól esik elbibelődni ezzel a vázlattal, a századelegi angol detektív regények jutnak az eszembe. Majd mindegyikben volt egy kis helyszínrajz, amely kellemesen felcsigázta az embert. Itt azonban... Megmondom előre, bár talán kifogom vele a szelet a vitorlámból, a legkevésbé sem valószínű, hogy meggyilkoljanak valakit, akármennyire rá van szabva a mind a két szerep. Elő egy pilótafülke, mögötte a tálaló, mögötte az első osztály, a mögött pedig a turista osztály, leghátul pedig a mosdók. Baloldalon az Exit, a stewardessülése, deszülése Misu, Mishu, Manzoni, Robi, Mrs. Bannister, Mrs. Boyd és Mörzekné. Jobb oldalon a Hindupár, Krestopulosz, Pakó, Bushua, Blavacki, Szerzsosz és Karaman. Rajzomon jól látszik az első osztály merőben szokatlan, valamint a turista osztály hagyományos ülésrendje. Az ebből eredő helyvesztesség nyilvánvaló. Az első osztály hosszabb, mint például egy DC-9-esen, ahol pedig 12 az ülések száma, itt viszont jóval nagyobb területen csak 16. Ez megmagyarázza Blavacki megjegyzését, a franciáknak fogalmuk sincs, hogy kell kihasználni egy repülőgépet. Ez persze csak olcsó komiszkodás. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a gépet ilyen belső kiképzéssel rendelte meg egy államfő, aki repülés közben is tanácskozni akarta a munkatársaival. Az illető államtól aztán megvásárolta ez a charter társaság, s már nem akart áldozni az átalakítására. Ami engem illet, nem is ez lepett meg a legjobban az eddigi úton. Azt, hogy a turista üres, sokkal inkább furcsálottam, nem is szólva a kihalt, roán francról a bőröngyeimről, amiket elnyelt a légikötő egyik liftje az útlevelekkel és a készpénzzel kapcsolatos otisításokról és a csonka üdvözlés esetéről, amely mindeddig tisztázatlan maradt. Bölcs elhatározása jutok, nem fogok ezen rágódni az elkövetkezendő 15 óra alatt, nem fogok mindenféle, valószínűleg alaptalan aggodalmakkal foglalkozni, nem engedem, hogy nyugtalan természetem tökret az utamat. Hátradőlök tehát az ülésen, és igyekszem kellemesen tölteni az időt. Szememet félig lehúnyva az uti mustrálom. Ez igazán nem nehéz, mert hála a sajátos ülésrendnek, jól látom valamennyit. Első megellapításom egész mulatságos. Az utasok elhelyezkedésében bizonyos nemi elkülönülés mutatkozik meg. A jobb félkörben a asszony kivételével csak férfiak ülnek. A középkorú üzletemberek és magasrangú államhivatalnokok. A bal félkörben viszont jobbára csak nőket látok. A kivétel itt Manzoni, aki hihetőleg nagy nőbarát, és Robi, aki nem az, de nem akart elszakadni a barátjától. Amennyire a ruhájukból és a modorukból meg lehet ítélni, ezen az oldalon a férfiak épp úgy, mint a nők a jó módú turisták válfajába tartoznak. Nem vette észre mindjárt, mert Blavacki és karamán szópárbaja lefoglalt, de a bal félkörben is kialakultak már feszültségek, más fajták ugyan, de épp olyan erősek, mint a jobb félkörben megnyilvánulók. Sőt, nem is feszültségek, Szenvedélyek ezek, és ráadásul keresztezik egymást. Mrs. Bannisternek, a két viúda közül annak, aki még nem mondott le az érzéki örömökről, nagyon tetszik a szép Manzoni, de sajnos Robi elválasztja tőle. Az utóbbi, mint már említettem, osztozik jobb szomszédnője vonzalmában bal szomszédja iránt, de bár taktikailag előnyösebb helyzetben van, hogy udvarolhassam manzoni -nak, ez az udvarlás meglehetősen reménytelen. Ami már most manzoni illeti, őt Legalábbis pillanatnyilag a zsenge bája kizgatják, és egész figyelmét az ifjú Misunak szenteli. Misu viszont, akinek egy a homlokába hull, elmélyülten olvas egy detektív regényt, és rá se hederít az olaszra, még egy közömbös vagy annak átszázott pillantásra sem jeltatja. Hogy úgy mondjam, ő az ütköző, mely megállítja a vágyak vonatát. Mivel Manzoni Misut bámulja, én is bámulom, ennek még mindig több értelme van, mint a bőröngyeim sorsán töprengeni vagy fülelni, hogy hallom-e a motorzajt. Nekem is kedvemre való ez a misú, bár minden hiányzik nála, amit általában értékelek a nőknél. Semelle, se fara, se csípője, a homlok alacsony, és a gondolatok nem talonganak mögötte. Mégis bájos. Szép arca finom vonású és ártatlan tekintete rácáfol szabados viselkedésére. A 18. században... Megható szépség volna sejem és ruha ruhakölteményekben. A 20. században csak egy kifakult farmeres, garbós csaj a sok közül. Ebben a szerelésben olyan, mint akármelyik munkáslánya kedves papagyárából, azzal a különbséggel, hogy proli garbúja kasmérból van. És ha behatóbban megvizsgálnám a száját, de ezt inkább manzónira hagyom, megállapíthatnám, hogy noha alig látszik, szabályozták a fogsorát, amit nyilván egy drága szakorvos végzett el. Kisasszony, szólal meg végül is Manzoni, szotta Vóce, halkan, és egy kis sépes franciassággal. Ne haragudjon, de szeretnék valamit kérdezni magától. Misú feléje fordítja a fejét, és ránéz a szemébe lúgó, világos barnafürtön keresztül. Tessék, mondja Kurtán. Az előbb fejezte be a regényt, amit olvas, és rögtön újrakezte. Maga nagyon rejtélyes leányzó. Nincs ebben semmi rejté, mondja Misú. Mire a végére érek, elfelejtem az elejét. Azzal megint belemerül a könyvébe. Nem tudom, szándékosan mondta -e, amit mondott, de az adott helyzetben jó a válasz. Malzoni törheti a fejét, komolyan beszélte, vagy csak ugratta. A férfi habozik is néhány pillanat, igazán elneveti magát kedvesen, könnyedén. De hát nem bosszantó, amikor az emberregényt olvas, hogy ennyire csapnivaló a memóriája? Csapnivaló? Egyszerűen nincs. Feledi Misú és még csak fel se néz. Manzóni megint elneveti magát ugyanolyan szeretetreméltóan és ingerkedőn. Sokat megtakaríthat ezzel, mondja, hiszen újra meg újra elolvashatja ugyanazt a könyvet. Ez azért túlzás, mondja Misús, a hangja jelző, hogy le akarja zárni a társangást. Az első rohamot tehát visszaverték. Manzóni hallgat, de azért nem csügged el, tudja milyen fontos a kitartás, ha egy nő meghódításáról van szó. Alaposabban megnézem. Magas, jó alakú férfi, a feje akár egy római császári, a tekintete simogatós, az eleganciája átmenet, a Karamané és a Robijé közt. Karaman végtelenül korrekt, a szürke és a fekete különböző árnyalatait válogatta össze, Robi viszont töbzódik a pasztelszínekben. Halványzöld nadrág és égszínkéking, merész de kissé hideg párosítás csak a nyakát burkoló narancsárga kendőlobbe némi melegséget az utolsó pillanatban. Manzoni jobban ragaszkodik a hagyományhoz, világos, majdnem fehér öltöny van rajta, májba színű ing és sötét kék kötött nyakkendő. Ez az összeállítás nem olyan szélsőséges, mint a Robié, de művészésebb, mint a Karamané, és gondolom többe is került. Manzóninak sok a pénze, ez világos, és abban is biztos vagyok, hogy soha egy napot se kellett a megélhetéséért dolgoznia, Robiról viszont, ha jól meggondolom, nem állítanám ugyanezt. Nehéz tárgyalagosnak lennem Manzónival szemben. Előnök azt fogják mondani, hogy akinek ilyen megjelenése van, mint nekem, az csak utálhatja a szép férfiakat. Nem ez azok, Amit Manzóniban utálok, az a Don Juani nőgyűlölete. Nagyon jól érezheti ugyanis, hogy ha megkaphatnám is ut, rögtön azt Stuart kellene neki. Aztán Mrs. Manister, aki az előkelőségével hat rá, és végül a hindunő. Mindezek után mélységesen megvetve valamennyit, alig várná, hogy Madrapurba érjünk, és kiaknázhassa az ottani lehetőségeket. Ez a telhetetlenség, amelyhez a gyengébbik nem lenézése társul, olyasféle gondolatokat ébreszt bennem, hogy Manzoni alapjában véve nem különbözik Robitól, holott a látszat szerint az ellentéte. Nagyon is megvan a magyarázata, bár talán ő maga sem ismeri, hogy eltűri Robi hódolatát, ha el is hárítja a megnyilvánulásait. Mert csak elhárítja, de nem folytja el végképp. Manzoni első nyalata mozaik szó a nyilvános ajánlat kereskedelmi kifejezésből, melynek címzettje Misú egy kicsit megmozgatja a balfélkört. Mörzekné, aki most még sárgább, nagyokat fújtat az orrán át, s ez, mint tudjuk, az erkölcsi rossz tömör kifejezési formája nála. A két riuda majdnem suttogva cseréli ki véleményét, s Mrs. Banister arcjátékából arra következtetek, hogy ez a vélemény legalábbis az ő esetében nem éppen hízelgő. Edmondné, Misuba a szomszédja, róla majd később beszélek, nagyon megütközött a dolgon. Isten tudja miért, mert mindennek látszik, csak prűdnek nem? Ami Robit illeti úgy rémlik nekem, hogy bizonyos elnéző türelemmel szemli limanzóni próbálkozásait Misunál, élénk fénylő szeme arcra, arcra vándorol, mosolyogva kecsesen ül a helyén. Különös, de nem magasnak látszik, hanem hosszúnak, és mintha a férfiassága is feloldódott volna a megnyúlt tagjaiban véget nem érő és állandóan összegabagyadó lábával, hajlékony csuklójú, hosszú, finom kezével olyan, mint egy túl ütt págyatvirág. Mindenki arra számít, hogy Manzoni illő szünet után újra közeledni próbál Misuhoz, de most Misu kezdeményez, s ami még meglepőbb, Pakót veszik célba. – Pakó úr! – szólal meg hirtelen. – Milyen fát is akar importálni madrapurból? Pakó úrnak rózsaszínűvé válik az a pőre koponyája, Annyira megrendül, hogy megható szépségünk a szakmája iránt érdeklődik. Előredől, merev nyakát behúzza szögletes vállai közés, atyai mosolyja a feledi. Olyan fát, amiből furnérlemezt lehet csinálni. És nálunk Franciaországban nincs ilyen fa. Van, de importálunk is, mégpedig okumét, mahagónit és limbót. Bocsásson meg, szól közbe karaman kimérten, de azt hiszem Limba ennek a fának a neve. – Igaza van, Karaman úr! – ismeri a pakó. – És hogy készül a fornérlemez? – kérdezi Misú. Elég bonyolult eljárás, feleli pakó düllett kis kismosoljal. – Mindenek előtt párolni kell a rönköket! – szünetet tart, mire Robi gyorsan odahajol Misúhoz. – Tényleg hallani akarja az egészet, amikor úgy meg a fejében semmi! A társaság buzgón hahotázik, mert mindenki attól fél, hogy el kell szenvedni egy hosszú előadást a furnérgyártásról. Robi pedig a kis huncut szőke fűrtjeit megrázva körülhordozza mosaját és sütkérezik a sikerben. – Mekkora a vállalatuk? – kérdezi Karaman felhúzott nyakkal és olyan ábrázattal, mint aki ismét komolyabb mederbe akarja terelni a társadalmást. – Ezer munkásunk van – feladipakó nem túl őszintének hatószerénységgel. – Ezer kizsákmányolt mondja Misu. Pakó olyégnek emeli a karját, amitől a zakója újja hirtelen nagyon rövidnek látszik. Mint sok középkorú francia, ő is, mintha kihízta volna az öltönyét. Egy kis balos, mondjas, nagy düllet szeme még túlozza is a műfelháborodását. És maga kisasszony természetesen szintén kizsákmányoltnak tartja magát, igaz? Misu megrázza a fejét. Szó sincs róla, én sose törtem magam se az iskolában se odahaza, sőt, kimondottan élősdi vagyok, az apám nyakán élősködöm. Gondolkodik, aztán hozzáteszi. Megjegyzem az apám is élősdi, Gyári igazgató, mint maga, különben maga nagyon hasonlít rá pakó úr, ugyanolyan kopasz, ugyanolyan nagy a szeme. Majd hanyat vágódtam, amikor megláttam magát. Pakó koponyáját most a megindultság festi rózsásras hiába próbálja cikornyás udvariassággal leplezni az érzelmeit. Higgye meg, kérem, mondja, hogy végtelenül örülnék, ha van egy ilyen lányom, mint maga. És rövid tétovázás után hangját lehalkít, vagy gyorsan hozzáteszi. Tudni illik, nincs gyermekem. Misú ekkor nagyon kedvesen rámoso s azt hiszem mindenki megérti, hogy Pakónak már van gyereke, legalábbis az út tartamára. Örülök neki, mert minden hibája, nagyon is francia hibája ellenére, rokon szenvesnek találom Pakót. Látom viszont, hogy Edmond négy gúnyos pillantást küld feléje, a gyáros pedig óvakodik ránézni, és hogy a velem át ellenben balra ülő mörzekni arca megkeményedik. Még mielőtt kinyitná a száját, tudom, hogy támadni fog. Szelíden kezdi, mintha nem is piszkálódni akarna. Nem gondolja a kisasszony, hogy túlságosan fánagyítja a lustaságát? Egyáltalán nem, otthon még az ágyam se vetettem be, nem is tudtam volna, rajta feküdtem. De biztos nem állandóan, mondja mörzekni ugyanazzal a vészterhes nyájassággal, s az az érzésem, hogy a csápjai óvatosan körül tapogatják a lányt, mert pontosan akarja tudni, hova döfjön amióta Mike elment Madrapurba, állandóan. Egész nap az ágyamon hevertem, fújtam a füstöt és krimiket olvastam. No, de gyermekem, mondja a mi mörzeknénk, jóságos hangon, amely sokat tompít a kritikáján, az ilyen tétlenségre nincs, bocsánat. Nem voltam tétlen, vártam. Mire várt? Májkot vártam. Amikor fél évvel ezelőtt elbúcsúzott tőlem, visszament az Egyesült Államokba, és onnan azt írta, hogy Madrapurba készül, egy vállalat küldi oda aranyat keresni. Aranyat, Madrapurban! Blavacki meglepett kérdése franciául hangzik el. Maga tud -e erről, Karaman? Most hallom először. Összenéznek, majd Misura néznek, s megállapítva, hogy rövid eszmecseréjük zavarba hozta a lányt, hallgatólagos egyetértéssel nem mondanak többet. Mörzeknék könyörtelen kék szeme azonban megvillan. A hangja még anyáskodóba, hogy ismét Misuhoz fordul. Mondja csak, kedvesem, ez a Mike, félbehagyja a mondatát, és színlelt jó indulattal megkérdezi. Mike... – Gondolom, a vőlegénye? – Bizonyos értelemben igen, feleli Misu. Szóval azt szeretném kérdezni – folytatja Mörzegnés, előre dől, sovány keze ráfeszül a térdére –– azt szeretném kérdezni – ismétli mézides mosolyjal, amely megmutatja a nikotin festette fogait – hogy írte már magának Mike Madrapurból? – Nem, vajja be, hirtelen megszállja valami balsejtelem, talán ő is gyanítja már, mi készül ellene. – Mike nagyon ritkán ír, tezi hozzá bűntotatos képpel. Mörzekné megnyalja az ajkát. Mike tehát nem hívta magát madrapurba? Nem. Mörzekné felegyenesedik ültében, ízószeme majd kiurik a gödréből, sárga feje misú felé lendül. Akkor viszont, mondja a hangja, simogat és már egyszerre honnan tudja, hogy még ott fogja találni?